Vădani. Vă așteaptă vineri de la ora 17, de la 8 vorbă -Vor la Ardam. Astimați ascultători, dragi români de pretutindeni, după melodia interpretată la Taragot Fecioreasca de pe Mureș, de Dumitru Fărcaș, deschidem emisiunea de vineri la Radio Arad. Bună ziua, dragi români! Aici, Radio Arad, stația pilot. Arad TV Unirea Internațional Viena. Numele meu este Constantina Vădanei și preț de o oră voi fi gazda dumneavoastră. Am onoarea de a saluta invitatul printr-o caldă strângere de mână. Bună ziua, astămate, domn Ioan Ardelean. Tema dialogului nostru este Arad Alba Iulia, ultimul tren înspre cetate. Vă rog să vă prezentați pentru ascultătorii noștri. Bună ziua, domnule Constantin Avedanei! Vă salut cu respect și cu mare drag, precum îi salut și pe toți ascultătorii din Sănătate și din România, pe toți cei care acum sunt și ne ascultă. Mă numesc Ioan Alexandru Ardelean. Sunt născut în Macea Arad, județul Arad, în anul 1956, deci mă apropii de vârsta de pensionare. Practic mai am câteva luni și voi fi un tânăr pensionat sper că ne ascultă și cineva de la Macea, mai ales că în Austria și chiar în Viena sunt foarte mulți măceni. Cu această ocazie îi salut, îi salut și pe ei, salut întregul colectivul redacțional al postului Radio TV Unirea în frunte cu domnul Ioan Gojda. Mulțumesc frumos! În continuarea dialogului nostru, aș dori să creăm o punte Macea Alba Iulia, mărturisind că vă cunosc încă de pe când ați publicat în revista din Alba Iulia, Dacă România, deci subiectul nostru este cumva comun, de un iz aparte. Ne leagă ideea de patriotism și unitate față de țara noastră România. Vă rog frumos să ne povestiți despre ultimul tren. Da, da, cu mare drag și cu mare plăcere, mai ales când este vorba despre România, despre Alba Iulia, Practic, mi-aduc aminte acum, stând de vorbă cu dumneavoastră despre Marele Adrian Păunescu, care zicea să mergem români la meca noastră din Ardeal, care normal este Alba Iulia. A Așa și măcenii mei, încă dinainte de unire din 1918, fără să știe cuvintele marelui poet, ziceau și iubeau Alba Iulia. Și România în 1918, ultimul tren al măcenilor înspre Alba Iulia practic a fost o coci, sau două, depinde de ce izvoare luăm, în, cele, în ultimul tren, cu ilumele de rigoare șapte măceni, șapte patrioți români însuflețiți de cele trei culori, roșu, galben și albastru s-au urcat ascunși în în tulei cocenii de porum care se găseau acolo și au plecat înspre Arad să ia trenurile Unirit, care mergeau la vremea respectivă înspre Alba Iulia, pentru Marea Adunare de la Alba Iulia, a, a, pe drum, la Șofrona, au fost opriți de <coughs> jandarmii pana de Cocoș, care erau cei mai cei mai rei, să zic așa, cei mai periculoși și devotați Imperiului Austro-Ungar. I-au oprit și cu baionetele au străpuns cocenii de porumb, tuleii, niciunul nu a zis nimic. Unul dintre ei, Ioan Sandor pe nume, a fost rănit la o mână. Dar măceanul nostru nu a zis absolut nimic. Istoria nu i-a rămas datoare. După unire a fost primul primar român al localității Macia. Cu el sunt mai multe povești pe care pe parcursul emisiunii sper că o să-mi dați prilejul să vă le pot uh, povesti. Uh, ați pomenit de revista Dacoromania, da, Dacoromania din Alba Iulea. Am fost deosebit de fericit și deosebit de încântat când am fost invitat de domnul Ioan Străjan să scriu câteva rânduri. Am scris despre cei șapte măceni care au fost, despre care am povestit chiar acum care au fost ascunși în cu cutulei. Și eu, ca un iubitor de țară și de neam și de respect pentru cei șapte, am făcut în Macea, am și spus în revistă, la momentul respectiv, am făcut un monument dedicat lor, în memoria, pe o pagină, o carte de marmură, pe o pagină sunt numele lor, cele șapte nume, iar în, în, în partea cealaltă, povestea lor, pe scurt. Fiindcă ne leagă ideea de patriotism și unitate pe amândoi, vă lasăm acum să, în compania lui Nicolae Furdu Iancu, interpretând noi suntem români. In a best time. Dani, vă de la ora 17 de la de Am revenit în direct. Mă bucur mult să aud și să audă și românii de pretutindin cum în urmă cu 100 de ani, 100 ceva de ani, la Macea, ultima comună înspre fâșia cu Ungaria, flacăra românismului ardea mohnit. Eu, în calitate de președinte al grupului de inițiativă Centenar Marea Unire Alba Iulia 2018, sunt onorat să aflu povestea eroilor anonim măceni. Vă rog să-mi spuneți acum, văd că ați venit cu ceva specific local. Da, cu mare drag, vă mulțumesc, vă mulțumesc mult că îmi dați ocazia și prilejul să vorbesc despre și mei. La vremea respectivă, în vara anului 1918, cei șapte se știa despre ei că sunt mari patrioți români. Și autoritățile din vremea aceea, autoritățile împărătești, îi cam urmăreau. Ei se întâlneau, practic, în ilegalitate, cum ar zice cineva. Sereau peste garduri, peste noaptea se întâlneau și puneau la cale aventurile lor și dorințele lor. Din când în când primeau vizita lui Ștefan Ciciopop, mare patriot român care venea la mațea și la prieten cu Ion Sandru, viitorul primar român, primul primar român al localității Macia, care stătea în casa cu numărul 27. Am adus cu mine, ca zice, zis că am adus ceva cu specific local, am adus cu mine o poneavă, o, o, o poneavă făcută de bunica mea, care era trăit, era trăitoare în vremurile acelea și culorile se pot observa, dacă sunteți atent, Și vă uitați aici, printre toate culorile astea, veți găsi și cele trei culori dragi, nouă, mie și dumneavoastră și la toți românii care iubesc România. Roșu, galben și albastru. se pot distinge foarte ușor pe, pe neava respectivă. Uh, am mai adus cu mine și un suman. Un suman care pare să a fost la dumneavoastră la Alba Iulia. Nu acum, în 1918. Cred că a fost, după, câte, după informațiile pe care le am eu. Și dacă sunteți și aici un pic atent și vă uitați, o să observați, de specificul nostru local, în Macea, pentru bărbați la Suman și la Cioreci, pantalonii sunt culorile roșu și negru. Aici, dacă vă uitați atent, aici, așa în colțul Sumanului, o să observați o floare, o floare mică, care are roșu, galben și albastru. Încă o dovadă că măcenii erau români înainte de, de unire. Și a fost o mare bucurie pentru ei când când s-a unit cu țara. Pot să vă mai spun ceva. Acum, încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului director Ioan Gozda pentru prilejul care mi l-a dat la ultimul număr de la revista Unirea. Mi-a publicat o piesă de teatru pe care se numește Ioan și Groful. Această piesă de teatru am jucat-o și în Arad împreună cu o echipă Pe, pe teatru de vară, pe celălalt teatru de vară din Arad. Ce tratează? În urma unui eveniment pe care eu l-am aflat, un fapt întâmplat în, în vara 1918, am, am făcut un dialog între Ioan, care este Ioan Șandor, primul primar român, și groful din acele vremuri. Ioan Șandor la prima respectivă și-a vopsit casa roșu, galben și albastru. Poate nu vă vine să credeți, dar așa a fost din surse sigure Vă pot spune că așa s-a întâmplat. Bineînțeles, casa lui, casa cu numărul 27, era vis-a-vis -vis de castelul Grofului Carului. Vă dați seama ce, ce afront a fost adus potentului. Pare să că Groful Carului a fost și prim-ministru al, al Ungariei, într-o perioadă. Nu știu exact, dar mă rog. A încercat să-i cumpere casa, să-i schimbe culorile, să-l facă șandor. E, mă rog, chestii din asta, dar nu a cedat sub nicio formă. Și lucrul acesta l-a făcut e, din dragoste pentru țară, pentru români, românismul lui mare și tot în e, grupul lui se mai găsea și un... E, Încă un prieten al lui, al doilea primar, Ștefan Iuhaz, care era al doilea primar, după el, Ioan Șandor ajungând senator în Parlamentul României, tot, tot în grupul celor, celor de atunci se găsește și un, un român care are are o nepoată, un arad, în arad, Pape Ranta, are pe doamna Cândea, care este nepoata... Celui de la, la Macea. <laughs> mă rog, și, Dânsa, și pe Dânsa, cred că o cunoaște și dumneavoastră și știți că și Dânsa e mare iubitoare de România, mare iubitoare de Macea, satul nostru drag. Deci ce pot să spun, Macea a dat tot timpul numai oameni iubitori de țară și de neam. N-am auzit pe niciunul să nu-și iubească, nu iubească țara și neam. După aceste elemente zonale specifice pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, tot așa am și eu în, în mintea mea acele elemente în care s-au implicat și neamurile, știu, bunicul și ceilalți care au fost din rudele noastre la Mărăș, Mărășești, Mărășești, Oituzi. Și au pregătit și ei din, din Moldova participarea la Alba Iulia odată cu cetățenii dumneavoastră de acolo care au participat cu mare patriotism la definitivarea dorințelor de a face o Românie mare. Urmează un moment muzical. De data aceasta, Dinu Iancu Sălejanu, care va, vă va încânta cu melodia Drag, mie unde am venit. Audiție plăcută! Te mulțumesc, măicuța mea. Mi-ai dat dor de primăvară, mi-ai dat răcoaste de toamnă, mama mea. Sarânga-n îmnamăscut, mama care m-a crescut, tot ce am, mai drag și sfânt, Ești bucuros, măricuța mea. Pentru toate că team, pentru țară, pentru neam, măricuța mea. Sarânga îmi-a născut mama, care m-a crescut, tot ce-a mai tract și spun măricuța. De greu când mă întorc în satul meu, măi mea, că mi-i dragi-măi cuțeglia, românii și România țara mea. Sarânga-nima născut mama, care-m-a crescut, docea mai drag și sfântă-i mea. a te împulruat și să mă mai nasc odată mama mea știu mai puț să trăgăștiu tot româna aș vrea să fiu măicuța mea să arâncărim la născut timama care m-a crescut Toți ce am mai trag și spân-ibuța mea. Săranca m-am născut, Mama, care m-a crescut. Tot ce am mai trag și spân-i cuța mea. Radio te pe Unirea, un radio pentru toți românii. la Giacomo Mini Constantina un realizzazione delle Constantinova de uur vineri de la ora 17:00 de la Orb Orbela Arad. ai postului Radio TV Unirea Internațional Viena, am revenit în direct de Arad Met een invitat care are, iată, o dublură personalizată. Baci Guri van hm hmful Deci vom schimba foaia, vă rog. Bace! <laughs> da, vă mulțumesc că ați adus în discuție și pe Bace Ghiurea Luham Fău de la Macea. E, o poveste întreagă și cu personajul acesta al meu, care l-am creat exact ca să fac o legătură între autoritățile publice locale și, și sat. HMF-ul, ăsta e rolul lui să face legătura între căruță și cal deci ce pot să vă spun, personajul a avut succes, am cunoscut oameni dragi mie astăzi, datorită lui deci pot să spun că a fost un succes am și un costum special al lui la lui HMF-ul, care îl îmbrac și în momentul când l-am îmbrăcat pot să vă spun sincer că mă confund exact cu personajul Parcă uite Ion Alexandru de mea, și sunt e, baciuri al Humfă de la Macea. E, în perioada asta, anul acesta, noi am fost în, în stare de urgență. Am început, și atunci eu am scris o carte. Am scris o carte care se cheamă Zodia coronavirusului sau vremea Covidului. E, este o, un dialog, practic, este un dialog între mine și, și baciuria lui Humântă de la Macea. Aș vrea să vă împărtășesc și dumneavoastră, românilor de pretutine, câteva pagini din această carte. Așa, la prima oră, după ordonanța militară numărul 3, am ieșit în curtea mea din Macea. N-am văzut nimic deosebit. Doi gugușciuci își cântau iubirea pentru viață și căutau crenguțe pentru viitorul lor cuib unde vor da viață urmașilor, viitorilor cântăreți. Am ieșit la stradă, nimeni nu era pe ulița copilăriei mele, era o liniște nefirească. Un sentiment stran se făcea simțit. Vre vremea venea de niciunde și spătunea în suflet. Nu am fost la război, deși am făcut armata. N-a fost nevoie. Cred că așa sentiment circula în jurul jurului câmp de bătălie în ziua luptei. Hai, mi-am zis atunci, nu fii prăpăstios. Tu știi că nimic din ceea ce este pe această lume nu se face fără îngăduința lui. Dacă se întâmplă, înseamnă că așa trebuie. Da, așa este. Sigur că ar fi trebuit să ne schimbăm, dar noi nu vrem. Ne plac me tehnele noastre, chiar le iubim de multe ori. Nu vrem să scăpăm de ele și atunci am intrat în zodia coronavirusului sau vremea covidului. Îmi place să cred că și sunt convins că cei ce vor ieși din această a coronavirusului vor fi altfel. Categoric, Dumnezeu va fi lângă ei și vor trebui să alerge mult mai puțin după lucrurile materiale, după averile pământești. Totul se va face averi în patia de sus. Spiritualitatea lor se va regăsi mult mai pregnant în supraviețitorii acestei plăgi. În dimineața zilei, de după ordonanța militară numărul 3, pe ulița copilăriei mele nu se vedea oameni. Totuși păsărelele cirepeau bucuroase. Poate visau o lume mai fără oameni, o lume mai bună, în care nu se mai murea din cauza unor politici agricole fără discernământ. O lume... În care căprioarele să nu mai moare otrăvit, iepuri împușcați și fazanii zburătăciți printre tufișuri de alice ucigătoare. Era rece, un martie târziu și figuros, undeva astfel sărit, soarele zâmbea și promitea păsărilor și animalelor poate și nouă, că va încălzi și va trage afară iarba din pământ. Da, o va trage de urechi. Deodată aud ok, un zevor scrișnind din dinți. Se auzea din casa vecină. Lângă mine stă băci lui luhem cel hâtrul și sfătos, un măcean înțelept, și a multor secrete măcene. Privește mai bine, nu văd nimic. Da, sunt convins că stă ascuns cu urechea ciulită după partea lui de lemn dată cu zmoală și ascultă ca și mine, privește peste răriștea scândurilor din partea veche și nu vede decât ulița pustie. Zâmbind, ies din culte și merg până la partea vecină. Apăs pe clanța ușii și intru. Bună ziua, bacidiurii! Mă rog bun, mă, ficiorule! Ai coraje, văd! Adică, ce vrei să spui? Minton, aș vine armata! Wat je neerleggen kustriangu, nu het lopen soms een beetje minder nu știi? Hai, Hoi, serios, Nu vine je peste noi doi. Noi respectăm legea și het nu niet în de de la ora je ai fost la piață. Vandaag is mierkook. Ik ben het denken dat Mă, hm. mă is să mă un... me de nu het die kleine Ik wil De mensen zijn Să, se am văzut doamnii cu gura astupată, cu tifon, care tare se grăbeau, băsamă să nu le prindă amneaza pe afară. Când zici că se, când zici că se bagă, leja asta cătănească. Aveau trasă pe brânci mănuși de gumă, vânăte, vânăte, albastre, olila. Cumpărau crumpe, cealari, morcovi și alte verdețuri trebuitoare la zama noastră de găină. Cam așa a prima zi de La noi, la Constatăm după aceste spuse că Dinu Iancu Sălăjanu a rămas totuși lângă noi. Și atunci hai să mai ascultăm o melodie cu Dinu Iancu Sălăjanu. de foc și din neamul meu cel drag, mây. Neamul meu i veselos, mây, căi de om frumos, măi. Neamul meu veselos, mây. Zijn we een flouwsmij, een flouwsmij frumos een suflet een o să een cu met een flouwsmij met een flouwsmij met een flouwsmij met een flouwsmij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 Ik ben niet blij dat je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 Vădandri. Vă așteaptă vineri de la ora 17, de la 8. Vă arătăm! Dragi ascultători de pretutindeni, mulțumim pentru privire, ascultare și e, mesaje care sunt transmise de către ascultători români de pretutindeni. Sunt un arat să aud grai local care merge foarte bine cu muzica patriotică din zona Albei iulii, Baci Iuliei, Vorbind ne despre localitatea Macea, despre biserică, despre castel și despre oameni. Da, m-aș făcut o provocare dragă mie să vorbesc despre satul meu. Ce poate să fie mai frumos decât să vorbesc despre satul tău natal? Macea este o așezare frumoasă, un sat în, în pusta Aradului, are o testare documentală, dacă nu mă înșel, de pe la 1347 și, bineînțeles, locul unde se găsește de vreo două sau trei ore a fost, în urma vicissitudinilor istorice, a fost mutat. Dar suntem o comună mare, frumoasă, la astăzi Biserica Ortodoxă este acolo unde s-au botezat. M-am botezat eu în Biserica Ortodoxă din Macia. Fiul meu, nepotul meu, tatăl meu, bunicul meu. Deci pot spune că acolo sunt botezat un șir întreg, un șir întreg de ardeleini. Gândindu-mă la ei și trecând, pe călcând pe pământurile macene, îi simt le, simt, le simt viața, le simt prezența de acolo, de undeva dau energie, dau energie de care cred că eu nu aș putea să trăiesc dacă nu aș avea energia primită de la ei. Tot la Macea găsim și o grădină botanică, o grădină botanică superbă, unde găsim specii rare. Avem Castelul de la Macea, Castelul de la Macea care face tot farme cu localității. Ce să mai vă spun? Avem vreo patru muzee în Macea. Pot să vă spun că am început și eu să-mi construiesc un mic muzeu. Are, are un specificul locului. Obiecte oboșterite de mine de la bunici, primite de la prieteni, de la rude. Am reușit să-l construiesc undeva înspre partea cu Ungaria. Vreau să dedic o poezie celor, de, celor plecați de parte. De, de lângă casa lor. Departe să-și cheamă poezia. La noi acasă e sărăcie, oamenii sunt triști. Veselea a plecat departe, a, au dus-o cu ei în lume, ochii plâng în tăcere, după mamă, după tată, după ulița din sat. Vecinii au plecat și ei, casa e pustie, câinii latră pe lung, sunt și ei triști, cocoșii nu mai cântă, au ieșit la pense, n-au pe cine trezi de sunt fericite, cresc în fața casei, unde cândva împrășteau arome parfumate, crin și trandafiri. Acolo departe e greu. Românii plâng după mamă, după tată, plâng după țara lor. Poate au bani, poate n-au noroc. Sufletul lor plânge după satul lor unde s-au născut. Poeziea aceasta i-am citit-o și la Baci Diuri și l-am provocat și vă, Baci Diuri. Baci Diurii, nu poți lumea să scrie o poezie. Și să vedeți ce a ieșit. În grai locale, în grai vorbește. Du, du, du, tractorul are Noi, noi mai, nu mai stăm pe afară Stăm lângă tractor strânși într-un ciopor Numai trei avem voie Aia cu pășuși de voie Stăm așa din nevoie Cu curuzul să mânăm, toamna să-l mâncăm Mămăligă cu cârnați, Stând afară în Pita noastră în cuptor o coacem la popor Pita albă și crescută Făcută la noi în pustă În pusta aradului pe ogorul măceanului Ce ziceți, domnul Constantin Abădane? Vă place graiul de la Macea? Îmi place foarte mult. Pentru că am studiat fel de fel de lucrări care mi a plăcut foarte mult și cu deplasările care le-am avut cu românii de pretutindeni am văzut că acceptă foarte mult acest român să se cunoască istoria poporului român și despre tradiții și despre prezent și despre viitor. Cu toate că am studiat foarte mult Despre aceste lucruri ale dumneavoastră și despre istoria în general a poporului român, aș dori să vorbim despre ceea ce se uh, mânca, se purta la vremea unirii, felul în care se comportau uh, măcenii. Da, da, e un lucru ușor pe care pot să vi spun așa cum l-am primit și eu de la înaintea și mei. Uh, pe vremea respectivă, nu, oamenii din mațelor, oameni măceni în general sunterani. Aveau costume bărbătești și femeci. Costumele bărbătești erau, așa cum am început să vă spun mai înainte, formate pe timp de armă dintr-o căciulă, căciulă neagră de el, uh, suman, sumanul. Cu, cu, cu culorile respective care am zis roșu și negru și discret până undeva avea, fiecare avea o floare sau ceva simbol roșu, galben și albastru cam cam așa așa normală de cânepă pe timp de pare era un pic mai ușor un pic mai deosebit și aici o să vă placă ce vă spun bărbații purtau cămașă lungă purtau șorți sau zadie și clop de paie în, sau clop negru în, în, pe cap Și ca, și ca și aveau izmene. Izmenele erau în funcție de bogăția celui care le purta. Adică se făceau din doi lați, din patru lați, din șase lați. Cu cât erau izmenele mai mari și măturai mai bine pe la uliță, cu atât erau mai bogați și aveai trece la fetele de la mața. <laughs> Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Cum nu m-ați povestit că am auzit-o ceva? Cum e cu grupul Centenar? Grupul Centenar a fost înființat în 2018 privind pregătirea acestui mare eveniment care avea să aibă loc la 1 decembrie la Alba Iulia și acest, acest grup a cuprins toate organizațiile noastre care sunt patriotice din Alba Iulia și am avut niște acțiuni foarte frumoase care au avut cunoștință și pentru toți românii de pretutindeni și cu vizite care le-am făcut la frații noștri din Bulgaria, din sudul Dunării peste tot unde am fost, nu zic de Viena, dar avem corespondență și cu țări din America privind această temă a patriotismului românesc, a celor care știu să țină la poporul român, la steagul românesc și așa mai departe. Da, da. Acum îmi cer, îmi cer iertare că am îndrăznit să vă întreb eu și totuși, totuși, dacă m-ați răspuns la întrebare, un pic obraznic și vă zic cum vedeți următoarele sute de ani pentru noi, pentru români? Următoarea sută de ani este o continuitate a ceea ce s-a făcut într-o sută de ani. Sunt elemente care trebuie, bineînțeles, realizate, începute în prima sută și continuate în a doua sută. Deci poporul român nu va, nu va muri, poporul român știe să-și țină acel flux continuu, milionar, privind existența poporului român pe aceste meleaguri. A fost un popor iubitor de pace și în continuare tot așa va fi și ceea ce am învățat noi din istoria noastră, am transmis prezentului la diferite generații care au trăit cu noi și în continuare ele vor fi scrise de către noi pentru că noi elaborăm foarte, multe, foarte multă operă privind istoria poporului român, privind cultura, privind, știu, continuitatea pe aceste meleaguri Deci zic că până acum ne-a făcut datoria și vom face și mai îndesat în continuare privind continuitatea porului român pe aceste meleaguri. Ce planuri de viitor aveți atât Ioan Ardelean cât și Baci, Baci Ghiuri? Da, da, mulțumesc, mulțumesc de întrebare. Deci, Ioan Alexandru Ardelean chiar în zilele acestea lucrează lucrează la un, la un volum de poezie. În decurs de vreo 2-3 ani am scris foarte multe poezii și am încercat să, încerc să le adun și le-am și adunat și sper să mai am puțin de lucru la el. Volumul se va numi Trepte spre Lumină. Trepte spre Lumină, un, un, un Deci un titlu destul de interesant, l-am visat, l-am visat titlul acesta într-o noapte, urcam pe o scară, pe o scară albă, undeva în sus se vedea o lumină. Și așa s-a așa născut titlul volumului de poezie. E, poate, eu știu, poate e scara, scara Raiului, scara, scara despre care ne-a vorbit Sfântul Ioan, scararul. Nu știu, dar așa se va numi cartea. O să vă, vă promit că o să vă dau și dumneavoastră și o să vă rog să îmi spuneți ce credeți spre Cât despre Bacidiurii, Bacidiurii al lui el va merge în continuare în sat, va merge, se va uita în stânga, se va uita în dreapta și va scrie în grai poveștile lui și minunile lui care le vede în sat. Tot ce Bacidiurii a scris și tot, toate poveștile lui sunt destul de reale. Acum numele nu sunt reale, dar restul e destul de real. Aici la Arad timpul se scurge repede și ne îmbogățim la gândul că poporul român în veci nu piere. Un gând de final vă rog acum în numele dumneavoastră și al personalului deodată cu unirea ce, care o întrucui în Da, da. Deci, Ion Alexandru Delean transmite, pentru că este o emisiune a unui radio, post de radio TV, Viena, Unirea, transmite tuturor, tuturor românilor din afară și celor din interior, transmite uh, multă sănătate, uh, mai ales astăzi când trăim așa vremuri urâte, așa vremuri grele. Și să nu uite, să nu uite, sunt convins că nu se să uite, nu trebuie să le asta, dar totuși să nu uite, îi rog, să nu uite de, de români, să nu uite de roșu, galben și albastru, să nu uite de Dumnezeu, să nu uite niciodată de Dumnezeu, Dumnezeu este ceea ce, Dumnezeu face ceea ce, ce dorește cu noi și noi trebuie să acceptăm toate astea. Acum, Bacid Iurel Lohan, v-a transmisit și el un mesaj, așa cum ați zis de asta, va un mesaj pentru măcianii lui plecați din țară. Măi, oameni buni, să știți mă că pita de la mața e cea mai bună din toată lumea asta. Nicării nu găsește o pită mai bună. Nu zic să veniți acasă, dar în bari încât dată. mai veniți să mai mâncați o pită de la mața, de aceea e făcută de măcianii noștri de la mața, așa cum trebuie. No? La bună vigiarie și românii de la Macea și românii de Petru pretutindeni să asculte acum o melodie un cântec repetat de Nicolae Furduiancu așa e românul We waren iets in een Radio te me unira, un radio pentru toți românii. La O vulbură aldam, o diviziune realizată de Constantina Vodanari. Vă așteaptă vineri de la ora 17:00 de la O vulbură aldam. Domnule Ionard mea, la rândul meu vreau să vă întreb și o să spuneți cum vă imaginați următorii 100 de ani? Mm, și grea și ușoară întrebare. Având în vedere că suntem de vârste apropiate și mulți din generația noastră și-au cam pierdut încrederea în generația asta tânără de astăzi. Dar să știți, domnule Constantin Avedane, că nu e așa. Eu am mare încredere în tineri, am o mare, mare încredere în tineri, am, a, am avut ocazia să cunosc copii, am scris o carte, am scris o carte care se cheamă Edera, este vorba despre povestea unui ansamblu folcloric de la Nacea, de el n-am avut timp să pămânesc, dar uite că pămânesc acum, este un ansamblu folcloric total privat. Uh, proprietar al ansamblului este mamă Dodă care are o trupă de tineri și când am auzit nu-i cunoșteam <truză -s -tru> și dorind, dorind să scriu o carte despre ei a trebuit să stau de vorbă cu fiecare și așa gânduri, așa gânduri frumoase așa planuri de viitor am auzit că de atunci sunt convins că și Mașa, și România nu va fi pe mâini reale poate pămâni mai bune decât ale noastre, de până acum Deci și Baciniurii și eu suntem convinși că avem tineri care ne vor duce mai departe chiar și Graiul, chiar și Portul Popular. Deci în următoarele o sută de ani nu va fi pierdută pentru România. Așa cum a zis și dumneavoastră, și eu cred că poporul român va dăinui încă o sută de ani și probabil că va fi mai mare decât astăzi. Sigur va fi mai mare și va fi același eh, popor creștin care la a dat Dumnezeu pe aceste meleaguri. De asemenea, ce gretezi despre educația de azi în pandemie? Da, în aceste da. condiții grele pentru generațiile trăitoare pe acest pământ. Da, da. Cred că, cred că educația în aceste zile grele, în aceste zile de pandemie, aici va, cred că va decanta și va sintetiza adevărații dascăl. ei vor trebui să fie noi, noi domnul când care vor reuși să-și să-și să -și arate elocința, să-și arate dragostea față de copii, față de meseria, de învățători, de luminători ai neamului și după ce se va termina vor rămâne adevărații în în, în, în în învățământ Deci trec acum, am un nepoțel care a început școala din anul ăsta E în grupa pregătitoare Dar să știți că dascălii se ocupă de ei Chiar și de, și de ăștia micuții, micuții Deci nu pot să zic decât speranța mea este de mult mai bine decât Lipsesc tabletele pentru acolo unde e cazul, unde e nevoie nu toți românii au condiții să poată cumpăra copiilor lor tablete. Statul aduce mai greu tabletele, dar să sperăm că le aduce. Vă spun un secret, dacă m-ați părunit de învățământ. Eu cândva am candidat de primar la Macea. Nu am reușit. Aveam un gând, aveam un gând, un gând care astăzi văd că se îndeplinește. Bunicii și părinții mei au studiat școala cu tăblița și cu griful. Eu, unul din punctele mele electorale a fost să înlocuiesc tablița cu tableta și văd că asta se ajunge după atâția ani de când am candidat de primar. Domnule Constantin Avădanei, dumneavoastră, după cât te știu eu și după ce am citit din cărțile care mi le-ați deruit, veniți, sunteți născuți și veniți din Moldova. Cum, cum, cum simțiți paginile acestea de istorie petrecute de atunci încoace și că v-ați petrecut multă vreme aici între noi, în Ardeleni, am văzut că a scris și despre, despre băiatul Mihail Sadovianu, care da. care a decedat în, în război și Mihail sadoveanu a declarat după trei zile de stat închis în biroul lui, Ardealul merită așa ceva. Da, merită într-adevăr, am fost și eu de acord cu asta. Și încă o scurtă întrebare, dar la Macia când veniți? Oricând sunt invitat și nu numai așa, și cu gândurile sunt mereu la Macea, pentru că este foarte multă istorie de studiat și ea face parte din istoria poporului român. Și ceea ce obținem noi prin aceste studii deosebite, le transmitem la români de pretutindeni. Ce vreau să mai adaug la ceea ce a spus dumneavoastră despre Macea, despre tineret, despre asta... Uh, acum se vede pentru că și uh, profesorii sunt de mai multe feluri și trebuie să se adapteze la condițiile actuale. Trebuie și copiii și părinții. Deci toate trei categoriile de, de astea să pot uh, lupta pentru un, un, uh, un uh, știu eu, comun uh, țel uh, de a duce această țară, acest popor mai departe pe linie istorică Așa cum ne-a cunoscut lumea întreagă. Vreau să vă spun că această colaborare care trebuie să este între cele trei categorii, profesori, părinți, copii, trebuie să ajungă din urmă această viteză extraordinară a electronicii din lume, a informaticii, pentru că învățământul a rămas la urmă și acum vedem noi că a rămas a rămas învățământul în urmă. Noi ne gândim că trebuie să facem uh, rost acum de tablete. Ele trebuiau introduse printr-un plan simplu a, a Ministerului Învățământului sau în general la nivel național. Deci ele nu trebuie să vină o, o boală de asta să spună că avem nevoie și uh, uh, uh, învățământul trebuie să se desfășoare și sub alte forme. Pentru că, deja ce am mă în clasă dacă eu n-am uh, realizat progresul care, care și să țin cont de ceea ce se întâmplă în lume în domeniul electronicii, Adică creierul, omul, trebuie să adapteze mereu. Cineva trebuie să aibă grijă de treaba asta, să fie la zi cu toate. Din studioul Arad, Constantina Vadane, Ion Ardelean, Radio Bădoiu, vă spun la revedere. În încheierea emisiunii noastre, Dumitru Fărcaș vă va interpreta Țara mea și Mândra mea. scris pe inima din piept vreo nume Românie și cu mântre-a mea Asta e tot ce am pe nume Țara mea și mântre mea Multe țări or fi lume, dar eu nu le știu Multe mântre or fi peste hotar Eu aici am crescut trei di muta fiu je a of fata de pugare aici am fost aici oista n-a picior loc n-am sfisem să să ca o mândră pe pământul tău dar nici tu să lovi pe albeul sărabea se mui în rabea Că forească, și mă rog lui așa, eu să mor, dar să Dani, vă așteaptă vineri în de la ora 17, de la 8 vorbă le arătăm.